Gajbu hurerje radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu i bekuar dhe i lertësuar tha, Unë jam ma që i pasur, sa që nuk kam nevoj për të pasur aleat, Prandaj, ku shëkryën një vepër për hirtë të dikuj tjetër, duke e shëqyruar atë në adhurim me mua, do t'ja refuzoj adhurimin e tjilë, si dhe ortakun që ma ka bërë në atë vepër. Transmeton, Imam Muslimi këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com